دی کوشش دا پکار کار دی چې ساعی را عامل راشی شي هغه د خوشا خوشال شپ لاړ شي څومره غواړي که نه ستا په مال کې دومره شي لازمم دی په خوشی باندې ورکول په کار دی که در ال را شي لږ زیاته کو خیر دی خپلی شي د هغې نه دوعا غ خل پهکات د ان جنن يقولا <تصفيق> ثم قال ما بعد من بني صدوس عن بشير بن خزاع قال النبي ديادي سي ما كان اسم بشيرا رسول الله ثم سما بشيرا قال قلنا ان آل سبقا يعتدون علينا دع عاملان تحيل <تصفيق> داران من بني ذاتي کوي پښې چې کم لږکی موږ نه ډیر اخلي عفانك تو ممين اموال لنا بقدر ما يعتدون علينا سمه راغي موږ باندې زیاته کوي دومره شپټ کو نو خير دي قاللا داسمکه وي سور غوري ولا ور کوي پښې دا عامل عامل ساعه شالو لك ثواب ده خپلی شي بيه قال حدثنا حدا من علي ويحيى بن صالح حدثنا ضربه قال قال لي بذلكي وما لا الا انه قال قال الله يرسل لنا هغې موبغاز دی بدشی، شي سووک شمال واړي غ دی بدشی سړ بې بد ندی دی مو بهغاوونه چندله خلق خلک تخت پوه شوئ تالهسه بیا بی خوشاله چې پیسې واړډېر خپئ مو بهغاو په خبره پوه شوئ که د نې هغیبد نه دي کوچی کې مطالبه چې عام لاې به ستا په مال کوې ب د تابل دوبی بیجی دی تابل وخ د بته مخذ دی مال چې وړې غ د سړی بد شي د را بهشي تا سره مبهغا ځوو کوفالا جا او کوم فره حو بېیم هغې مرحبا ووا خلق دی چې سا دک وړي بتل مال کې جمع کوي فإن تمام جكاتكم رضاهم استاوسغا تقميل فورزاد عاملين و باندې چې هغه خوشاله لاړ شي خفقو ما اول يدعولا كما هغه دې تاسو دواړي دې هغه صالح حدث ابو كو صالح حدث ابو غيد مين زي اخرمي قال حدثا من قال ج را رس لا قال ان لا اسم المدنا ونه ف فقالوا إن الناس من المسدني علىنا سااملا سغاجي فجلمونونه من, من بنيزیات كيفي شیکم لازم کی بیا غیمون نډې راخلی ال مصادق ارزو مسدقیکم او مسافر مسدقین خوشال واپس کړي تعالی سلا وان ظلمونا ای ارزو مسدقتم هغه خوشال دنلار شي ما ستر عني مسدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عني راجن چرت عمل اگلے ما خپن دلېګل خوشاله مليګل قضياتي کيدا حدا که کدا شهرہ کزي ول ور کوم کوچ عامل خطرانه لرل شي يبو دعاء متدخلي علي صلاۃ و علی قال حدث عبد الله و ابن د چال د صدقې السلام ان عبد الابن ابي ف قال كان ابي من صاب شجره زنا ولی سایبا اغه دونی لاندي بيعت کړو پاګي کې وو وکان نبي عزت او قامت صدقتين قال الله ومصلي على ال فلان الله مصلي على ال فلان دعا بن اسلام وخت قال فاتا و بي صدقه زما پلا رخل چندا صدق راړ نو الله مصلي على ال ابي اوفا الله فدي رحمتو ولي دي فدي برکتو الله ولي دي نعامل ده پارا پکا ده چه مالکانو پارا دعا دیواری. او مالکان پکا ده چه عاملان خوشحال رخصت کی خفا کئی دینا. او تفسیری اصنا لیل ایبل نو دا کتاب دا حدیث دی سنن ابی داود قاموس پکراره ولله الدر المصنف ادي قبر در رحمت تن دکی دې د اشتغال نه بچړو کنی د دو خانو د کلون معلومولو وتاب قاموس کتم जित کا, کا امام ابو داود رحمت الله علی صدق الاستاذانو نا سماعا اسد کتبنا مطالعاتا وقل سنن کې داخل کړو هاو استغنا راغی بل کتاب تکاتو د اجازه پاتریش از دې کتاب دی د فایلل متحفز دا څو ورغون رساله ده چې ماډل کوشش کوي ماو نه مرته کفالت المتحفل منګا در دې سکول کوم کال کې ائسب رحمت الله علیه سره او چې عالم په جناوار کې دا ایوب نمیو رحمت الله علیه یوسفات دې پرنيش رحمت الله علیه ته نه بر راغې الېتهغه خبر بره ته لک دمه ب وکو دیېر خادمیم سړیو وم نهو او سوف د رارحم الله ناغې سر کتابو کفا متاففی د چې وړې تع ناغې کې د اسما اوته تععادود لکه مثلا نه د معشه د مور په خیټو کې نو ته د پهډش کې سنوم دی دو کاه سم دیلس ق سنم دی د اوخان تقریبا 15 نمونه د واریج نمونه د واگانو نمونه لازم مختلف نمونه وزع کفات المتعفز خو ما نه منتظر په کوشش باندې چته ملا شي واخلې کفات المتعفز ما خپل کاپي کې داغنه شفا مليکل کړې خواغه ورکلنا ايوب صبر رحمت الله لفلکل کتاب چالنو کړ ډیر په مننه ما وغت نو ما شپه شپه کې مليکل کفات المتعفز مليږینا موضوع تفسير الاسنان الليبل تفسيره صدق قالو لو دو خالو د سارو قالو په غاخنل په دلي اسنان الليبل نو قال ابو داوود امام ابو داوود رحمته الله عليه فرمای شنعتو من الرياشي مشهور امام لغت دي اغلمي ووري دي وابي حاتم ابو حاتم نمارد وغيره ما دازه نور الشيخنا ما اذكره امام ابو داود حوالا وان قيد لغت والاو ده كبار لغوية لكريايششو ابو حاتم وغيره ما داره يسه قطب دي وان كتاب النظر بن شميل داره يومين كتاب ابو عباد وان وربما ذكر عدم الكلمة قال يسمى الحوار ثم الفصيل دوخو بشي لا فيروي دمور نيقال له الحوار لا دمور فيروي ثم الفصيل جيب فيروي پريشين بيا مونغو تماشمتا فاتيم ووخانا وبشيتا فصيل وي شو پریشو اضافه صلا سمتا کونو بنت مخاز لیسانتینا بیا بنت مخازی بین مخازی بین مخازی نو کال که بیا مور حاملہ کی نو دا بین مخاز بین مخاز کال که مور حاملہ شو نو بینی مخازو بینتی مخازو یا نردی یا خزارا الہ تمامی سنین فائضا دخلت فی سالیسا دخلا یا دخلت فی سالی درم کال داخل شی نو فائی ابنا تا لابون بینی لابون دریم کال کې داخل شی نو مور بیا لنگا شو د پایو والا شا بینی لابون بینی لابون خبر پوش و جلد. درام کال که داخلیشن را درام کال کې مور بیا لنګ شوا که نا. چه مور لشوا نا بچه بیا پی روی نا بیا بین تیلا یا بینیلا بون. فیضات تمد لو سلاس سنین را درام کال پورا شو. دو خانه نمونه پا کلونو پت لگی. د تمد لو سلاس سنین را درام کال پورا شو. فوحق وحققتن بادي تحقق وليكي نار تحققتن وليكي موانستار إلى تمامي أربع سنين ولی تحققتن ولی لأنها استحقت انتركبا دا قابلة دا جفتا دا ناقة چه دا قابلة شوا دا جفتا و حململوفاال وتل کې وله ې حذاکر خ داښذا بالغ کېږي سرله نه بالې کېږي پهور کالو کې ولهکې حذاکر حتهلی چې بل کال پ ت شو و قالو ل الحکه تررو ده هيك تتوق الفعل وي دانربان پامال چييو س لين الفعل يترقها فعل نر چدا دا پامال كيه لا تمام 24 سنين فنكان پرشو فإذا كانت الخامسا سلور كان پرشو پنزم كات ادنگل ندا جزعدا ينزو كالوال حتى كمل 5 سنين پورا کار پینزه کالپورش چه پینزه کالپورش اشپگم کالتا لار فایزا دخلا تھی سادیسا اشپگم کالتا لار القانی نبیہ سنی غافون غرزائی فواحینی زنسانی ندیتا سنی ویلی کی حتی اصطق ملسطان اشپگ کالپورش فایزا تانا فی سابیہ نوشپک پرشو ومکتورسی دا سمز زکرہ رباعیا والانسا رباعیتا بیانر تا رباعی اخوائی او خجتا رباعی ودوائی الہ تمام سابعا وکانو پرکی دو بوری فجزا دخلا فی سامنا اتم کان تا داخل شی والقسل السودینس اللہ بعد رباعیا نبیاد ربعیگا آخون سرا سدیش وردائی فاو سدیش و سادس الہ تمام سامنا اتو کالو پروکی دو پری فایزا داخل فتیسع نچین نحلور سیگی تلعنا بہو بیا ای دا میزن غاخ را خیجی د ویخ دا غاخ را خیجی و بازلون ای بازلنا بہو یعنی تلعا حتی آید خلف العاشر لسم پورشو فوحینی جن موخلیفو لسم پورشو نو دیت سوائی موخلیفو فلای صلحو اسم نو لوسو کالو نو پس بیا دارد آگی ملاشی نو منش اگر نمو دیت <تصفح> بس تیج دال واقوری اگر نمو دیت فوح بازی نو منش د من مخالفین یو ټول مړ شوځي جنده يم زما حقانيت باندې دلالت کوي حمايان بیا لم اسلام ټول مړ شو شیطان جنده اګربه من دلال کوي پښې زغنيشته او ګرځو بلای دې ګرځک داو شیخ رامتو داله خیری کری خدای دغسی جنده داری تیم برینه چی کلیو ترف ترخی کلیو ترف ترخی کلیو ترف ترخی شرمی دره ولکن ویو قالوا بازو لعاب و بازو لعامین اگر با نوم نشته لنسو قالوا نپودشی بیا نوم نشته و نتیج تفلی که بازو لعامین اضافه با کب بازو لعامین یا مخلف عامین مخلف عامین دولو کب مغلی فل سال صد عوام الا خمس و ستین والخلیفہ الحامله ادری <تصفيق> طرطید قالت ابو حاتم والجزو وقت من الزمن ليس ليس بالسنين يجزو كحل وقت کنه پیدای شي وفصل عند طلوع ال وصول د اسنان په وخت د طلوع د سهیل کی یا په دغه وخت کې د د اوخان د مادنار یو زکه کې د لنګول وخت وي قال د انشن راشي اذا سين اول الليل التلاح رفئن له ابو النبون حقش او حق جز لم يبقا من اسنانها غير الهبر لهو بر چې د به موسم پیداله ولا هو نزیه ولا تو فیγει دی عین خپل عین کنه پیدا کې نه دی ته ابو عوای بابا نه تصدقه کوله ولا حدد او قایده او نو داشي او عامل په ثوابه کې ناسله ټول خلق توه څار و دل تراولې کله زه بتاسم صدقه واخله دا خل کوبلې بو جوړي نو چې کوم ځای کې کله خلق موجود دي عامل برازي او ځنه خپل څه بده واه اینا تو صدقه لمو والا قال لا جلب ولا جلب لا جلب وَلَا جَنَبَا دہا لفظ با دلت بمراجی آبا زکاة آبا زکاة کې آبا ریحان کې بمراجی باب البعی کې بمراجی نارضا کی اخفل مانا لا جَنَبَا وَلَا جَنَبَا نشت دے جَنَبَ تحصیل دار پو عامل پو صحابہ کناس دے ول پای پیر خلق خپل خپل سروي ټول ال تراولاي او زب د څوره یوه زب د کاته اخر لا جنابا یلب نشته دي کدي خم کو ته تکلیف دي ولا جنابا ساعيدل تراشي نو د پای پیر خلق خپل خپل غر بار غرت خيجي کوشي ورغه چي ساعي وکړي لا جنابا لا جنابا ولا جنابا فمانه پوشو بس باب ذکار کی جلب او دا جلب مانا را بابا ریان کی لا جلب او لا جنب او دو اصنیدی مقابلہ کئی گوڑ یو بلن مخصید کئی اینو لا جلب لا جلب په او آوازنو با انی از لا جلب او یو داستی چگو ویچ پا چگو با انی از غلو وَلَا جَنَبَا دی دی اصر دی دوارو مقابلہ دا پومندگی کې اوس سرسور دی د دی اصبالی خواه که زنسر بل اصر آوالی دوارو زغالی اکلا دا اصر شدکی دی لطای پا دی واری دی پری دی دوار مقابلہوکی مقابلہ دی اصر دی اصر دی اصر یوکر و خواه که بل اصر غالاول پا غیبانی سوالی کول دا لد بگا لا جالا چ چ غ نه دی په چغومونز غلو پنجابیانو جلسه د زون د بعد س خبره نه شم کولی زون د بعد ووا چې د کوورکه چې بیا د چېګ ماس لا جاالبه ت کوللی کې ده لا ژبه ووا په ت به مون نه پوږو که نشي کول پهکلاې کېده په چ کې لاژالبه کوویل نو ډېره ذا که نهویلې ک نه پهکلا همو پچوله تا نشيشت کوله لا جلبا ولا جنبا او د یو اس د بل اس مقابله نه بل اس خوا کې ګرځول نشته په معنا مرپښوي او دا جلپ په بيداشي لا جلبا تلق الجلبا او ازن شي لار کې کېني نو باندې خلاق خپل گئی ټماټر و شي کې واقع خلقو بانه سعر گرا لئی لا جلبا التا جلب دا مانا بشی بے بابل بیگی دلتا لا جلبا جلبه نشتے چساروی آغا حکمت ذاتو سی ولا جلبا جلبنر پقار ساعت التراجی تقبل ساوی بار غر تخیجائی بلکہ توخزن صدقاتم لا توخزن صدقاتم اللہ فی دوریہما د پپې کاتههې نه پهې کليې باغتل په کاري نود به هلته ځ نه به هغه ته نه بر غي محمد را سره او را مصدق که اخفل متصدق بی اخلی په پیسو بانی اغسل نده پکار اصیدانا اغا متصدقونانای متصدق تا متصدق بی ارزان ورکی شایبه برای شد <خخ> ها زولگی ده اخفل ذکات ورک دا عمر تا جوار دی غنم دی اغا اخفل خوخ بانی ده بانی خرسی برابر قیمت بانی ایس مزاکنش دی خوداونه چې دم له الله سره کړی دی نشه بارزان ورکی نو اوت په خپل صدقه کې بلاتشي الرجل يتبع صدقته عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله اسی اسوار کړی په سبيل الله فوج يدوا كما انت خرچيده فراد يتبع اراده او داس بزواغله نبی علیہ السلام نے تطوع شکرو فقال لا تتبعوا ولا تعد في صدقتك اعوذ بك اخفل صدقتك اجدانا متصدق علی متصدق بی متصدق تا ارزان ورکی دملاج کڑو دن ارزان ورکم سبحا و تعالی قادر رکھے وہ یہ قال حدثنا محمد بن محمد بن حیا بن فی قال حدثنا عبد الله قال حدثنا از د خدمت دی د شوړلۍ رقیق د خدمت دی نه زکات نشته ها الا الفطر فی الرقیق رقیق تنو زکات الفطر سل ځای لورکی و ديه پال حدث عبد الله کینه متبث پال حدث امریکا عبد الله کینه دغه روان سلام دغه سلام کینه مبارک ندی و آله و سلم د زرع ما خرج من نشته د امام سلیح رحمت الله علیه تقال ابن عربی قولو دا احواج دا فقراء و مناسبو ده او نعمت دا شکرې دا رب العزت ده دیمام سب قول چه ده مؤید پا دلائلو بانه ده نساب نشت نیه شو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما سا قاتل ساما برا دا بارانو بوبانی خوڑو کی ولنهارا یوزمن د نهرونی دا کومه مالیو ور کو دا نه وانا دا ورونی کې وانا چ راځي ول عيون و جنوب علي او كان بعلال يوزمك بعلي دا زمي يوزمك دا غذای کې عبدي اغزان دل ترا کش تا او بقول تا جن نشته العشر باقي کې لا سم سير دي لا سير کېره وفي ما ثقب سو بالسوالي پس اراتونگا که پو اوخان بانی خڑب کی گی دماشر تیلون بانی خڑب کی گی ننیس پل عشر آغی کې شلم سیر دا پیزو و ساقا لس و ساقا شل و ساقا ندی زکر کرد فماح سعدا کی متلقا و بی قال حددت احملو صالحان قال حددت عبدالعبیلو و بی قال حددت احملو صالحان قال حدد احمران انا دیز زبای اجاوین ادلاللہ سلام خوافیمات قتل امرو امسل اللہ زیهی دا د باران په ووبو باندې خړو کېږي نو څه وګمې ده؟ ای بس لسلام شلم دي. جی. دا دا وایي او ته یانو باندې پکاله دي او څنګه ماي سمای. او اي مع ذلغا. با سويل عليه من فقال خذ من الحب من الحب دانون داني واخلا والشات من الغنم. والعيل من الابل والبقر من البقر دا واحد طریقہ وخدو امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای زکات ار کولو کی تاغ مال کی تاغ داوی کی الله دې تلوي برکت اچي تلوي برکت اچي خپل تجربه ذکر کئ قال, قال ابو داود مصر کې ما یو باطرن میں ناپ کړدا شي قال ابو شبر تو قسا تم بمصر یو باطرنګ پمیسر کې ما پلوې شو باندې داشو نو 13 شبر دو دمر شی دومر باطرنګ ټول طالبان مش خلاصو په شو دا په سبب د ادا کولو د ذکار الله په دانو کې خیر اچي خبر بو شوي زره نمو چاول د غنمو دغه چې دنیا ترات دا د شتر مرغ اگې برابر ودش د مرغټ اگې پښې او کچھ پښان نرم غوړ مزه او د فرعون په واسطه د دا دا غنمو دانه د دا کونتر اگې برابر مندل شوې ده حافظ منقایم رحمۃ اللہ علیہ لکلی د ده بنامیو په داور کې د غنم و دانه د کجو دی ده برابر مندل شویده بعضی تیلو کی عجائب عجائبگار کی فروتو تیلو کی عجلو شویده ده غنم و دانه چه ده کجو دی ده هدو برابر اسم رن ناری شویده دم رن ناری ذکات نور که عشر نادا که شبر تو قصا تن بے مصر جو بات رنگ ما ناب کڑ پا مصر که سلاسا عرشیب پښوی غفرخان پښان دور او د چیرې 13 شهبران یو دوره برکاتو <تصفح> وره تو او ما یو ترجاونی د مالطا الا بعین بقطعای بقطعتین بقطع په مسبل دوکړو نو د دو علامې لې عيد نیم په یو وړاندې کې اچولو نیم په بل وړاندې کې د دې سبب به برکات زکات ادا کول سره الله په دانو کې دم خیر او برکات اچي امام ابو داود رحمته الله علی دا خپل استرغ مشاهده دا حافظ ابن قیم رحمته الله الیک لګی د بل امه یو په داور کې دغن مداله دا, دا په بیت المال کې ترې عبرت کې خدل شو هغه بالکل د کجورې د اډو دا دا کې برابر د فرعون دوی ورکیته د کونتره د اگې برابر نو اوس دی هدا پرنارې شوې دا په سبب نه د کولو د زکات زکات د قولو باندې الله برکات اچو شي او کې نه د زکات له سره ويشوي کې ګبینو دو پلوصا شرشم شنو نه د غنونو هغه اخذتي ما خرجه من الارض ما خرجه من الارض په حکم کې دا چې نه काही یار چې کینو ما خرجه من الارض نه ما خرجه من الارض کفه فيه العشر پښې <معنى> مونتن د نسل پیګه مونږ چنه یو دواې که وغیره موننت بغیر مصلوب وي نو سما خارجه وي ده ما خرجه من الارض کې دا عشري شه دلسم سير شلم سير بس قاعده باندې پښې عادي شېږي او په کینندې لکه حضرت عمر رضي الله وتعالى فیصله بیا عمر بن عبد العزيز رحمۃ الله علیه تعامل کدی بل او کنه د قبيله د عوش نه دي او شي اشیاء کې د امام صاحب رحمت الله عليه قائده کلیه دا چې هغه ما خرجه باندې سر بشي ل نو یو چټاکی شل چټاکی نو یو چټاکی په دې لحاظ سره زكاه عليه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور النحل له وكان سألو عن يحمى واديا وكان هذا ورشمال يقال له سلبا فعمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي وكان لحظة رضي الله وخليفة قاتب صفيان من واب إلى عمر من خطاب يسألو عن ذلك فقد تبع ما ان اد الى كما كان يد الى لله صلى الله عليه وسلم من عشور اهل باص النبي الاسلام واك يقول اغادكي وعمر رضي الله عنه فيصل بها دعمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه صلى الله تعالى ذلك قد حاصل شده ده ده من الارز قبل قالا حدث احمد يا بدر الذبي قال <سؤال> حدثنا نذراوان ثعلادي